Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alemin, wa sallallahu wa sallama, wa baraka ala nabiyyina Muhammad, wa ala alihi wa ashabihi ecmain. Allahumme la ilme lana illa ma'alamtena, inneke entel alimul hakeem, Allahumme alimna ma yenfawna, manfa'na bima'alamtena, wa zidna ilmen ya rabbil alemin. Sva slava i hvala pripadaju samo Allahu subhanahu wa ta'ala. Neka je slala uzvišenom Allahu onolika kolika je njegova veličina i koliko samo njemu uzvišenom i dolikuje. Neka je salavati selam na Allaho aposlanika i miljenika Muhammeda Mustafu salallahu alihi wasallam, na njegovu časnu porodicu, sve azhaabe i sve one koji ga dosljedno slijede do sudnjega dana.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 Znanje od kojeg će mu se okoristiti, svoj život po njemu uskladiti, time ga popraviti, a doista je Allah subhanahu wa ta'ala sveznajući, svemogući i mudri. Allahu jalla vala pripada sva hvala i zahvala na uputi islamu, na uputi imanu, na Kur'anu i sunnetu i šarijatskom znanju. Draga braćo muslimani sestre muslimanke, Poštovani gledalci, dobrodošli u još jednu našu i vašu emisiju u serijalu emisija Upoznaj svoju vjeru islam. U našim zadnjim emisijama Allahom dozvolom govorili smo o najbitnijem propisu u islamu. Kada čovjek uđe u islam, ono čega se najviše mora držati, ono što zasigurno mora postojati u njegovom životu, Ono bez čega se ne može smatrati muslimanom jeste namaz. jeste namaz. I u našim prethodnim, prošlim emisijama mogli smo kroz kuranske ajete hadisa Allahovog poslanika alihi wasalam, govore islamskih priznatih i poznatih učenjaka mogli smo uvidjeti kolika je važnost namaza. Međutim, i sam namaz... Ukoliko se obavlja, ne može se obavljati svakako. Imaju određeni uvjeti kako, na koji način obaviti namaz, da bi namaz bio ispravan i da bi, inša Allahu Teala, kod Allaha subhanahu wa ta'ala, bio kabul, bio primljen. Nekoliko je uvjeta ispravnosti namaza, odnosno, kako se kaže, šartova namaza, namazkih šarta. Zasigurno, jedan od Najpritvrđenijih tih uvjeta, namaskih šarta, jeste namasko vrijeme. Jeste namasko vrijeme. Ne može se dotični namaz klanjati u nekom drugom vremenu, već se mora klanjati u onom vremenu u kojem je i propisano da se klanja taj namaz. Kao što Allah subhanahu wa ta'ala kaže Inna salate kanet alel mu'minine kitabama ukuta. Doista je propisano vjernicima da namaz obavljaju u njegovo određeno propisano vrijeme. Tako da nije dozvoljeno da se odgađa namaz pa klanja u nekom drugom vremenu ili da se ranije klanja namaz i sl. Nema razloga, opravdanog razloga, izuzev gubljenja svijesti da čovjek odgodi namaz pa da ga klanja u neko drugo vrijeme. Čak kažu islamski učenjaci, ukoliko čovjek odgađa ne može da uzme abdest ne može da uzme temum koji je zamjena za abdest kako smo o tome govorili u našim prethodnim emisijama ne može da koliko je potrebno prekrije svoje stidno mjesto i slično dakle nije u mogućnosti ne smije dozvoliti bez obzira što nije u mogućnosti da spomenu to ispuni kod sebe Nijemu mu dozvoljeno da ostavi namaz, da provođe namasko vrijeme, da ga ostavi pa da ga klanja u nekom drugom namaskom vremenu, već klanja onako kako je može, ukoliko je mogućnosti. Zatim, Allah subhanahu wa ta'ala, klanjače koji čuvaju svoje namaze, obavljaju ih u njihovim namaskim vremenima, ne odgađaju ih, naprotiv, klanjaju odmah na početku, Namaskog vremena Allah subhanahu wa ta'ala hvali takve svoje robove. I Allah jalla wa'ala takvim robovima obećava počasno mjesto, mjesto hvali dostojno u džennetu, u džennetu firdevsu. Pa Allah subhanahu wa ta'ala spominje dakle te svoje robove ovoj osobinini upravo ovoj osobinini pa kaže alladinu huma ala u drugom ayetu walladinu huma ala salatihim yahafizun oni koji ustrajavaju obavljanju svojih namaza i oni koji čuvaju svoje namaze čuvaju svoje namaze u njihovim namaskim vremenima naprotiv Allahov poslanik Muhammed sallallahu alaihi wa kada je bio upitan o najboljim djelima u jednom citatu u drugom citatu, najvrednijim dijelima kod Allaha subhanahu wa ta'ala i u trećem citatu, Allahu subhanahu wa ta'ala najdržim dijelima. Također spominje se u drugim citatima kada je bio upitan o dijelima koja najviše približavaju Allahu subhanahu wa ta'ala i najbolje uvode u džennet. Na prvom mjestu dao je odgovor, spomenuo je nekoliko tih dijela. Na prvom mjestu spomenuo je as-salatu ala waktiha. Namazu njegovo vrijeme. Namaz u njegovo vrijeme je najbolje dijelo kod Allaha, najvrijednije dijelo kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Allahu dželovala najdraže i to je dijelo koje najbolje vodi do dženneta. Zatim, poslanik Muhammed sallallahu alaihi wa sallam upozorio je na odgađanje namaza. Upozorio je na odgađanje namaza i čak upozorio da se ne slušaju oni koji budu odgađali namaze, koji budu željeli da se odgodi namaz pa da se namaz klanja na samom isteko namaskog vremena, ne dakle u nekom drugom namaskom vremenu, već dakle u istom tom namaskom vremenu, ali pred kraj. Pa je Ebu Terru svome plemenitom ashabu uputio pitanje i rekao kako li će biti tvoje stanje kada doživiš namjesnike, upravnike koji će odgađati namaze u njihovim namaskim vremenima, odgađati do pred krajem. Dakle, poslanik sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam upozoravao je na to. I vidjećemo dakle da je nastojao da klanja, osim kod određenih namaza, većinu namaza nastojao je da klanja odmah na početku namaskog, namaskog vremena. Dakle, jedan od najpritvrđenijih uvjeta ispravnosti namaza jeste namasko, namasko vrijeme. Kao što nam je poznato, muslimani, Dužni su da klanjaju pet dnevnih namaza, odnosno pet namaza u toku dana i noći. Ti namazi su sljedeći. Podne namaz, ikindija namaz, akšam namaz, jacija namaz i sabah namaz. Pa vrijeme podne namaza nastupa onda kada sunce s polovine neba krene prema zapadu. Kada sunce bude na polovini neba i krene prema zapadu. Dakle, oko početka namaskog vremena, namaza podne, podnevskog vremena, islamski učenjaci su složni. I kažu svi kada sunce bude na polovini neba, zatim kada krene prema zapadu. Tada nastupa vrijeme podne namaza. Tada se može klanjati podnevna namaza. Međutim, što se tiče završetka podnevskog vremena, kada završava, do kada se može klanjati podne namaz, islamski učenjaci se razjelazi. Islamski učenjaci se razjelazi. Pa većina islamskih učenjaka je stava onda kada sjenka nekog predmeta ili čovjeka dostigne njegovu visinu ili njegovu veličinu. Dakle, kada sunce krene prema zapadu, kada sunce bude na polovini neba, tada predmet čovjek ili šta već, dakle, nema nema svoje sjene, sunce ravno iznad njega i kada krene prema zapadu, tada se na drugu stranu stvara sjena tog predmeta čovjeka ili slično i onda kada ta sjena haladi ili slično postane jednaka veličini tog predmeta, tada završava podne namaz. Tada završava vrijeme za obavljanje podne namaza, odnosno dakle podnevsko vrijeme. Drugi islamski učenjaci kažu ne, već onda kada ta sjenka dostigne duplo veću veličinu. Dakle, kada bude dvostruko veća od predmeta, od čovjeka ili slično, tada završava jeli, podnevsko vrijeme. Ispravno je dakle prvo mišljenje. Onda kada sjena nekog predmeta bude jednaka njegovoj, njegovoj veličini. Što se tiče dakle hadisa šarijatskih tekstova koji govore o ovom podnemskom vremenu, oni su dakle mnogobrojni, kao dakle i ostalim namaskim vremenima, budući da je to jedan od najpritvrđenijih uvjeta i spravnosti namaza, o njemu su došli brojni šarijatski tekstovi. Pa se tako prenosi od Abdullaha ibn Amra ibn Al-Asa radijallahu anhuma da je poslanik alihi salatu islam rekao Vrijeme podne namaza nastupa kada sunce krene prema zapadu, s polovine neba. Kada sunce bude u zevalu, na polovini neba i krene prema zapadu. Zatim, također, prenosi se u hadisu Đabira ibn Abdullaha il Ansari radijallahu tealanhuma da je rekao poslanik sallallahu alihi wasallame izašao je i klanjao je podne namaz onda kada je sunce bilo na sredini neba i kada, sund, kada predmet nije imao nije imao svoje svoje sjene. Što se tiče dakle završetka vremena, čuli ste, razilaze se islamski učenjanci, ispravnije dakle mišljenje da podne završava podnevsko vrijeme, završava onda kada sjena nekog predmeta bude jednaka je njegovoj njegovoj veličini. U svakom slučaju, lijepo je da se požuri sa obavljanjem svakog namaza. Pa dakle i podne namaza. Da se odma klanja na početku namaskog vremena. Čuli ste prethodno, jeli spomenuti, hadisa Abdullah Ibn Sa'uda radijallahu ta'ala an-homa u kojem je upitan Allah o poslanika alihi salatu slam o najboljim, najvrednim najdražim dijelima Allahu subhanahu wa ta'ala pa je rekao odma. As-salatu ala vaktiha. Namaz u njegovo vrijeme. Pojedini komentatori ovoga hadisa kažu dakle namaz u prvom namaskom vaktu. Da se klanja namaz u prvom namaskom vaktu ukoliko se odgodi bezrazložno pa se klanja u istom tom namaskom vaktu, međutim kasnije tada dakle to neće biti Allahu subhanahu wa ta'la najbolje i najdrže kod Allaha ala, naj, najvrijednije, najvrijednije Pa prenosi se u hadisu Enesara radijelallahu talan da je poslanik alihi salatu veselam, ukoliko bi dakle bilo hladno, poslanik alihi salatu veselam požurivao bi sa podnje namazom, sa obavljanim podnje namaz, zaklanjao bi ih odma, čim nastupi namazko vrijeme, podnje namaz, zaklanjao bi podnje. Međutim, ukoliko bi bilo vruće, ukoliko bi bila velika žega, poslanik alihi salatu veselam tada bi odgađao s obavljanjem poodne namaz. Dakle, postoji razlog budući da trebali bi muslimani da klanjaju podne i sve druge namaze trebali bi da klanjaju u džami. Propisano je narošto onima koji su blizini džamije da klanjaju svoje namaze u džami. Čak pojedini islamski učenjaci kažu zbog određenih predanja hadisa da nije ispravan namaz čovjeku koji se nalazi u blizini džamije osim u džamiji. Pa trebali bismo dakle da klanjamo svoje namaze u džamiji. Međutim, ukoliko bude velika žega, onda za sigurno mnogi neće moći da dođu u džamiju. Ta žega, ta vrućina, biće razlog njihovog nedolaska u džamiju. Pa zbog toga poslanik, ali ih je sanatu, jeli odgađao bi obavljanje podne namaza dok malo žega ne splahne, dok malo, jeli, ta vrućina ne popusti. Pa se spominje da je jedne prilike Moazin htio da uči Ezan za podne namaz, pa je poslanik Alehi s Alotovom rekao sačekaj, drugi puta sačekaj, treći puta sačekaj. Kada je žega malo popustila, vrućina je li smanjila se, onda bi poslanik Alehi s Alotovom naredio da se uči Ezan i da se klanja podne podne namaz. Rekavši da je doista ta žega, ta velika vrućina, jedan od odraza džehennemske vatre. Dakle, Drugi namaz nakon podnje namaza jeste ikindija namaz. Nakon podne namaza dolazi ikindija namaz. Ikindijsko vrijeme nastupa, kao što ste čuli, kada sjena nekog predmeta bude jednaka njegovoj veličini. Kada sjena nekog predmeta bude jednaka njegovoj veličini. Što se tiče završetka ikindijskog vremena, došli su različiti hadisi, šariatski tekstovi koji govore o različitim završecima ikindije namaza odnosno vremena kada se i do kada se može klanjati ikindija namaz. Pa u jednom od hadisa spominje se da ikindijsko vrijeme završava kada sjena predmeta bude dvostruko veća od veličine tog predmeta. Dakle, nastupa kada bude jednaka predmetu, a kada se poveća sjena toliko da je sjena dva puta veća od samog tog predmeta, onda završava ikindijsko vrijeme. U drugom hadisu se spominje da ikindijsko vrijeme završava onda kada sunce porumeni, onda kada sunce pocrveni. I u trećim hadisima se spominje da ikindijsko vrijeme završava onda, onda kada sunce počne da zalazi. Onda kada sunce počne da zalazi. O svemu ovome govore Hadis Allahovog poslanika alihi salatu sam. Pa su islamski učenjaci napravili spoj. Pa su islamski učenjaci napravili spoj razumijevajući ove hadise pa kažu da je najbolje požuriti sa ikindijom i klanjati dakle u ovom prvom ikindijskom vremenu sve dok sjena predmeta ne bude jednaka jeli, dvostrukoj veličini tog predmeta. Sve dok ne bude veća za duplo od tog predmeta. Zatim da vjernici također, oni jeli, koji nisu u mogućnosti da klanjaju odmah u prvom vaktu da klanjaju sve dok sunce ne poromeni sve dok sunce ne pocrveni. to je dakle još uvijek namaz vjernika dočim je li pred sam zalazak to je namaz munafika on da dakle kada sunce potcr pocrveni i poromeni pa do zalaska sunca tada klanja tada klanja munafik međutim čovjek koji bude imao opravdanje bude bolestan ili bude na putu ili ili ne bude mogućnosti da klanja namaz odma je u prvom namaskom vremenu bude imao uglavnom opravdan i razlog njemu je dozvoljno da klanja tada u tom vremenu dakle nakon što sunce porumeni po crvenim pa sve do njegovog zalaska sve do njegovog zalaska ukoliko uspije da klanja makar jedan rekat jer je došlo u hadisu da onaj koji uspije da klanja jedan rekat i kinđi prije nego li sunce zađe on je uspio da klanja uspio i kinđi dakle I k'indijsko vrijeme nastupa kada sjena predmeta bude jednaka njegovoj veličini i završava sa zalaskom sunca za one koji imaju opravdanje. I završava s rumenilom, crvenilom sunca jeli za vjernike, a najbolje je klanjati odmah na početku namaskog vremena. I došli su brojni hadisi Allahovog poslanika alihi salatu samo kojim se također preporučuje na čuvanje, obavljanje ikindije u njegovom prvom vremenu i dakle da se vodi računa da čovjeku ne prođe ikindija. Došli su opasni hadisi koji govore dakle o pogubnosti ostavljanja i zapostavljanja ikindije namaza. Pa prije svega Allah subhanahu wa ta'ala postiče nas na čuvanje kim dijena namaza pa kaže hafizu al-salavati wa al-salati al-wusta sve svoje namaze vodite računa o njima a posebno o srednjem namazu a posebno o srednjem namazu komentatori Kur'ana razilaže se oko značenja ovih riječi salat wusta srednji namaz koji je to komentatori većina njih kažu dakle da je to jali ikindija namaz,сходno hadisu Allahu poslaniku alejhi salatu ve koji je izrekao u na hendeku, u na ahzabu kada je rekao zaokupirali su nas nevjernici od srednjeg namaza ikindije ikindije namaza. Zatim poslanik alejhi salatu ve selam kaže neće će ući u jehennemu jehennemsku vatru onaj koji bude klanjao namaz prije izlaska sunca i namaz prije zalaska sunca. Neće ući u džehennemsku vatru onaj koji bude klanjao namaz prije izlaska sunca, dakle sabah namaz, i onaj koji bude klanjao jeli, namaz prije zalaska sunca, odnosno ikindiju, ikindiju namaz. Također, došlo je u hadisu Borejde, radijallahu talam, da je rekao poslanik, alaihi salatu wasalam, ko ostavi ikindiju namaz, propala su mu njegova djela. Dobra njegova djela su mu poništena. Pa Ibn Qaim Rahimehullahu Teala, veliki islamski učinjak je autoritet, pojašnjava pa kaže toga dana njegova dobra djela su poništena. Onaj koji u nekom danu ostavi ikindiju, ne klanja ikindiju, toga dana sva njegova dobra djela koja je učinio bivaju poništena. A ukoliko ostavio potpunosti namaz, ne ni jedan namaz, ostavi ga u potpunosti, nikada više ne onda sva njegova dobra djela, ne dakle jednog dana, već sve ono što je uradio u svome životu, dobrih djela, biva, biva poništeno. Dakle, nije samo napuštanje Islama, izlazak iz Islama, razlog poništavanja dobrih djela, već imaju i određena djela, pa dakle, djelomično, kao što je ovdje djelomično ostavljanje namaza, ostavljanje i kindije, isto tako i djelomično bivaju poništena dobra dobra djela. Također došlo je u hadisu da je rekao poslanik alehijisalatu ve selam ko ostavi je li ikindiju namaz ili koga prođe ikindija namaz kao da je izgubio svoju porodicu i svoj imetak subhanallah da čovjek ostane bez porodice iznenađan zemljotres ili druga je nepogoda i da čovjek izgubi porodicu, izgubi imetak, ono što je tokom cijelog svoga života skupljao, gradio, sticao, jednako tome ostavljanje kindije. Ostavljanje kindije namaza, subhanallah, koliko samo namaza, ne samo i kindije, već i drugih namaza, ostave muslimani. Zatim, nakon kindije namaza dolazi akšam namaz. Akšam namaz, svi islamski učenjaci su složni da nastupa onda kada sunce počne da zalazi u potpunosti dok ne zađe. Kada sunce u potpunosti zađe, tada nastupa akšam namaz. Tada nastupa akšam namaz i kada završava akšam namaz, kada završava vrijeme za obavljanje akšam namaza, akšamsko vrijeme, razilaze se islamski učenjaci pa jedni kažu do, jeli, nestanka rumenila na nebu rumenila od sunca kada sunce zađe iza njega ostaje rumenilo onda kada nestane rumenila na nebu crvenila na nebu tada završava akşam namaz drugi islamski učenjaci kažu poslije rumenila dolazi bjelilo kada nestane to bjel kada nestane bjelilo nakon rumenila na nebu jeli onda završava akşam namaz u glavnom ispravnije mišljenje prvo Kada nestane rumenila, crvenila na nebu, tada završava akšam namaz. A vjernik bi trebao nastojati da klanja akšam namaz odmah na početku. Čak ima islamski učenjaka koji kažu da akšam namaz nema svoga vremena kraja. Bez dakle, klanja se njegovo vrijeme koliko je potrebno čovjeku da se abdesti propisno obuče i klanja akšam. I klanja akšam jeli, tri rekata i sunnete, dva rekata i gotovo. To je akšamsko vrijeme. Čak ima učenjaka koji zastupaju takvo mišljenje. Iako je, dakle, ispravnije mišljenje da akšamsko vrijeme nastupa sa zalaskom sunca i završava, jeli, sa nestankom crvenila, rumenila na nebu. Jer poslanik Alihi Salatu sam prenosi se da je učio, znamo čak, učiti suru El-Araf ima preko dvijestotine različita. Ajeta. Dakle, na akšam namazu na jednom rekatu učio je suru al-Araf. Dakle, akšamsko vrijeme nije baš toliko, toliko kratko. Zatim, svakako je preporučeno je da se klanja akšam namaz odma. I poslanik alihi salatu v.s. je rekao, ne će moj narod biti na dobru sve dok budu požurivali sa akšam namazom. Sve dok budu požurivali sa akšam namazom. Nakon akšam namaza dolazi jacija namaz. I jacija namaz nastupa, kao što ste čuli, sa nestankom crvenila na nebo, sa pojavom zvijezda. Onda kada se pojave zvijezde, nastupa jacija namaz. Također, kada završava jacija namaz, islamski učinjaci imaju podijeljeno mišljenje. Pa jedni islamski učinjaci kažu da je vrijeme jacije namaza, završetka, do jeli, trećine noći. Drugi kažu do polovine noći, a treći islamski učenjaci kažu do pojave prave zore, odnosno do sabah, sabah namaza, do sabahskog vremena. I svi islamski učenjaci imaju dokaze za spomenute stavove, da spomenuta mišljenja. Pa dakle čovjek može da klanja odmah jaci namaz do jeli trećine, do polovine, a onaj koji ima opravdanje, kako su spojili također islamski učenjaci ove šariatske tekstove, hadise, onaj koji ima opravdanje, koji je bolestan, koji je na putu, ko nije, koji nije bio u mogućnosti da klanja u prethodno spomenutim vremenima, jaciju namaz, može da klanja do, jeli, sabah namaza, jaciju. Najbolje je, kažu islamski učenjaci, da se klanja do pred pola noći, jacija namaz. Dakle, onaj koji ne klanja jaciju namaz u džamiji, u mesečidu koji nije u blizini džamije, pa klanja kod kuće. Lijepo je da odgodi, je da odgodi jaciju namaz. Poslanik Alehi Salatu u slan čak znao odgađati, pa bi izlazio do pred pola noći i govorio kada ne bih otežao svome ummetu, svome narodu, je li naredio bi im da klanjeju namaz, jaciju namaz u ovo vrijeme. I nakon jacije namaza dolazi sabah namaz. Dolazi sabah namaz i on se klanja svi islamski učinjenci se slažu klanjam se između pojave prave zore i izlaska sunca dakle sabahsko vrijeme nastupa s pojavom prave zore i sa je i traje sve do izlaska izlaska sunca lijepo je također poželjno je preporučeno da se sabah namas klanja odmah na početku namaskog vremena. Nije u redu da se sabah namaz odgađa pogotovo do pred kraj jeli, sabaskog, sabaskog vremena. je li vremena. Poslanik alejhi salatu selam klanjao je li podminama, dakle u prvom namaskom vremenu i umro je na tome. Zatim Khulafa'i rašidin, pravedne halife Allahu poslanika alejhi salatu selam su klanjale. je prenosi se u brojnim hadisima da bi ashabi klanjali sabah namaz jedan pored drugog I ne bi znali ko klanja pored njega od tami. Nije bilo svjetla, nije bilo rasvijete. Klanjali bi jedan pored drugog sabah namaz, ne bi znali ko je do njega, njegov jeli prijatelj, njegov drug, njegov brat, ko je klanjao do njega. Također žene bi dolazile obučene, ne bi se mogle raspoznavati ko je ko vraćale bi se kući, ne bi se znalo ko je dolazio od žena na namaz, na sabah namaz. I brojni drugi jeli, šarijetski tekst u kojima je jeli, jasno spomenuto da je poslanik Alihi Salata njegovi ashabi da su klanjali u prvom namaskom jeli, vremenu sabah sabah namaz. Dakle, jedan od najpritvrđenih uvjeta ispravnosti namaza da bi nam namaz bio ispravni jeste da ga obavimo u njegovim propisanim vremenima. Čuli smo dakle koje je vrijeme za podne namaz, za ikindio namaz, akša namaz, jaciju acjo namaz i sabah namaz. Gledajmo, nastojmo da svoje namaze čuvamo, da ih obavljamo u ovim namaskim vremenima jer je Allah svima nam to propisao, rekavši: Inna ssalate kanat 'alal mu'minina kitaben muqota. Doista je namaz propisan vjernicima da ga obavljaju u njegovo namasko vrijeme.